Második fejezet Másnap reggel Kéti kilépett a verandára, kezében egy csésze kávéval. A padlódeszkák nyikorogtak a csupaszláva alatt. A korlátnak dőlt. Az egykori virágágyásban liliom nyílt a vadfűszálai között. Kéti megemelte a csészét, és aprót kortyolt belőle, alaposan kiélvezte a kávé aromáját. Tetszett neki itt. Southport más volt, mint Boston, vagy Philadelphia, vagy Atlantic City. Ahogy egy pillanatra sem ült el a forgalomzaja, végtelen sokféle szak a levegőben, és a járdán hömpölygött az emberár. Ráadásul életében először magáénak mondhatta a lakóhelyét. A házikó nem volt valami nagy, de csak az övé volt, és jó vére első helyen, és ő ezzel bőven beérte. Két egyforma deszka falu építmény állt a kavicsal felszórt ösvény végén, az egykori vadászházak mögötti tölgy és fenyőliget pedig egészen a tengerpartig nyúlt. A házikónak elég kicsi nappalia és konyhája, valamint gardópszekrény nélküli hálószobája volt, viszont bútorokkal együtt lehetett kibérelni, még hintaszékek is álltak a verandán, és mindezért igazán jutányos lakbért kértek. A faanyag még nem korhat, de a sok éves elhanyagoltság miatt az egész épületet belepte a por. A tulajdonos fölajánlotta, hogy megveszi a szükséges eszközöket, ha kéti hajlandó valamelyest kicsinosítani a házat. Így mióta beköltözött, a szabad ideje jó részét négykézláb vagy széken állva töltötte. Addig sikálta a fürdőszobát, amíg az csillogott-villogott, és még a plafont is lemosta nedves rongyal. Az ablakokat ecettel törölte le, és órákon át térdepelt a konyha padlóján, hogy amennyire lehet, eltüntesse a linóleumról a rozsdafoltokat meg a mocskot. A fa repedéseit kiglettelte, majd simára smirdliste. A konyha falát vidám sárga színűre festette, a faliszekrényeket pedig csillogó fehérre. A hálószobája immár világos kék volt, a nappali bés színű, és az előző héten a kanapé is új húzatot kapott, amitől gyakorlatilag vadonatújnak nézett ki. Most, hogy túl volt a munkat dandárján, délutánonként szívesen üldögélt a verandán, és a könyvtárból kivett könyveket olvasgatta. A kávén kívül az olvasás volt az egyetlen luxus, amit engedélyezett magának. Tévé, rádiója, mobiltelefonja, mikrohullámosütője ütője nem volt sőt, még autója sem, és az összes holmia elfért egyetlen táskában. A 27 éves, egykor hosszú hajú szőkelánynak nem voltak igazi barátai. Amikor beköltözött, nem volt szinte semmije, és az elmúlt hónapok alatt sem halmozott fölt úsokat. A borra valója felét félretette, és a pénzt minden este szépen betette a veranda alatt őrzött kávésdobozba. Veszélyhelyzetre tartalékolta azt a pénzt, és inkább éhen maradt, mint hogy hozzányúljon. Már a puszta gondolatra is föllélegzett egy kicsit, hogy a pénz ott van, mert tisztában volt vele, hogy a múlt nem tágít, és bármikor visszatérhet. A múlt árnyai bizonyára most is sportjáznak, szimatolnak, tűvé teszik érte az egész világot, és napról napra egyre dühösebbek lesznek. Jó reggelt! zökkentette ki merengéséből egy hang. Nyilván te vagy, Kéti! Kéti megfordult. Hosszú, borzas hajú nő integetett neki a szomszédos házikó kórozzant verandájáról. Ránézésre harmincöt körül járhatott. Farmert és könyékik felgyűrt újú inget viselt. A feje búbján napszemüveg fészkelte be magát, az illált, göndörfürtjei közé. Kis szőnyeget tartott a kezében, és mintha azon vívódott volna, hogy kirázze e vagy sem, Míg végül félredobta, és elindult Kéti felé. Energikusan, könnyedén mozgott. Látszott, hogy rendszeresen sportol. Örv Benzo mondta, hogy szomszédok leszünk. A tulaj futott át Kéti agyám. Én nem is tudtam, hogy valaki beköltözik még ide. Szerintem ő sem hitte volna. Majd leesett a székről, amikor mondtam neki, hogy kivenném a házat. A nő időközben odaért Kéti verandájához, és a kezét nyújtotta. – A barátaim joe szólítanak – mondta. – Szia! – Kéti kezet fogott vele. – Hát nem hihetetlen, hogy ilyen pompás időnk van. – Tényleg szép ez a reggel – bólintott Kéti. – Mikor költöztél be? – Tegnap délután, és aztán öröm a köbön, nagyjából egész éjjel tüsszögtem. Szerintem Benson összeszedte azt az összes port, ami az útjába akadt, és itt tárolta. El sem hinnét, hogy néz ki belülről az a ház. Kéti az ajtó felé intett a fejével. Ugyanez volt a helyzet nálam is? Hát, pedig nagyon nem úgy néz ki. Bocs, de nem tudtam megállni, hogy a konyhámból benek csak az ablakodon. Ez a ház vidámságot áraszt. Én viszont egy poros, pókoktól hemzsegül sötét szárkát béreltem ki. Mr. Benzon megengedte, hogy kifessem a házat. Azt elhiszem, bármit csak ne neki kelljen csinálnia. Lefogadom, hogy nekem is meg fogja engedni. Neki lesz egy szép, tiszta háza, mi meg dolgozhatunk vele. Fanyar mosolya folytatta. Mióta laksz itt? Kéti keresztbe a karját, a délelőtti napsütés már kezdtem elengedni az arcát. Már majdnem két hónapja. Én nem hiszem, hogy bírni fogom itt annyi ideig. Ha még sokáig úgy tűszögök, mint az éjjel, alig, ha nem leesik a fejem. A napszemüvegéért nyúlt, és az ingével törölgetni kezdte a lencséjét. Hogy tetszik, Szószport? So Egészen más világ, nem igaz? Hogy érted ezt? A kiejtésedből ítélve nem vagy környékbeli. Talán valahonnan éjszakról jöttél? Kéti is szünet után bólintott. Gondoltam, folytatta Joe. És eltart egy ideig, mire az ember megszokja a szószportot. Illetve én mindig is szerettem, de hát elfogult vagyok a kisvárosokkal szemben. Ide valósi vagy? Itt nőttem fel, aztán elmentem, de végül visszajöttem. A szokványos történet nem igaz? – Meg aztán ilyen porfészket nem találsz akárhol. Kéti elmosolyodott, és egy kis ideig egyikük sem szólalt meg. Joe nyugodtan állt szomszédnője előtt, és várta, hogy ő tegye meg a következő lépést. Kéti kortyolt egyet a kávéjából, és az erdőt bámulta, de aztán eszébe jutott, hogy mit kíván a jó modor. – Kérsz egy csésze kávét? Most főztem. Joe visszatette a napszemüvegét a feje búbiára, és hátra tolta vele a hajtincseit. Tudod, szívből reméltem, hogy megkérdezed. Nem kérek, könyörgök egy csészekáva kávéért. Még nem csomagoltam ki a konyha utcaimat, a kocsim meg szervizben van. Tudod, hogy milyen érzés koffein nélkül szembenézni a hosszú nappal, ami előtted áll? El tudom képzelni. Igazság szerint kőkemény koffeinfüggő vagyok, különösen az olyan napokon, amikor ki kell csomagolnom. Említettem már, hogy utálok kicsomagolni? Szerintem még nem. Nagyjából a legszörnyűbb dolog a világon. Agya az, hogy mit hova tettél, és folyton megbotlasz valamiben, ahogy a nagy kupiban gázolsz. De ne félj, nem vagyok az a fajta szomszéd, aki az ilyesmiben segítséget kér, hanem a kávé... Gyere, intett Kéti. Csak azt ne felejtsd el, hogy a bútorok többségét a házzal együtt kaptam. Miután átvágtak a konyhán, Kéti elvett a szekrényből egy csészét, színültig teletöltötte kávéval, és odadta joe -nak. Bocs, de tejszínem és cukrom nincs. Az nem is kell, mondta Joe, és elvette a csészét. Megfújta a kávét, majd szürcsölve ivott belőle. Oké, most már hivatalosan is bejelenthetem, szólalt meg. Mostantól kezdve te vagy a legjobb barátom az egész világom. Ez annyira finom. Örülök, hogy ízlik, mondta Kéti. Benzontól hallottam, hogy Ivánnál dolgozol. Pincérkedem. Nagy dév megvan még? Miután Kéti bollintott, Joe folytatta. Még középiskolásra voltam, amikor ő már ott főzött. Még mindig becenevet ad mindenkinek? <gül> Igen, felelte Kéti. – És mi van melódival? Még mindig mondogatja, hogy milyen helyes fiú egyik-másik vendég? – Minden egyes műszakban. – És Riki? Még mindig ráhajt az új pincérlányokra? Miután két ismét bólintott, Joe elnevette magát. <gül> – Ott soha nem változik semmi. – Te is dolgoztál ott? – Nem, de ez egy kisváros, és Ivan étterme itt valóságos intézmény. Meg aztán minél tovább él szósportban, annál inkább megértett, hogy ebben a városban nincsenek titkok. Mindenki tud, mindenki más visel dolgairól, és egyesek, mint például Melody, szinte művészi tökére fejlesztették a plegykát. Engem ez régebben megőrített, Persze szósport lakóinak fele ilyen. Nem sok szórakozásuk van a plegykálkodáson kívül. Mégis visszajöttél. Joe vállat vont. Hát igen. Mit mondhatnék erre? Lehet, hogy szeretem, ha megörítenek? Kortyolt még egyet a kávéjából, és az ablak felé intett. Tudod, bármilyen régóta élek itt, eddig fogalmam sem volt róla, hogy ez a két házikó egyáltalán létezik. A tulaj szerint vadászházak voltak, régen az ültetvényhez tartoztak, aztán meg ki lehetett bérelni őket. Joe a fejét csóválta. El sem hiszem, hogy kiköltöztél ide. De hát te is kiköltöztél. Mutatott rá Kéti. Igen, de nekem csak azért jutott eszembe, mert tudtam, hogy nem egyedül lakom majd a murvás út végén, a semmi közepén. Ezen a kissifére első helyen. Éppen ezért vettem ki ezer örömmel, gondolta Kéti. Nem olyan vészes, mondta hangosan. Már megszoktam. Remélem én is megszokom majd. Joe megfújta a kávét. Szóval, misél hozott szósportba mert abban biztos vagyok, hogy nem az Ivan által kínált karrier lehetőség. Talán okonaid élnek erre felé? Szüleid? Testvéreid? Nem, felelte Kéti. Csak én. A barátod után jöttél? Nem. Szóval csak úgy ide költöztél? nem. És ugyan mi az ördögnek? Kéti nem felelt. Ugyanezeket a kérdéseket tette föl Ivan, Melody és Riki is. Tudta, hogy minden hátsó szándék nélkül kérdezgetik, pusztán a természetes kíváncsiság vezérli őket, de nem nagyon tudta, mit mondhatna, ha csak nem az igazat. Egyszerűen újra akartam kezdeni mindent. Joe megint ivott a kávéjából, és közben szemmel láthatóan kéti válaszát emészgette, de meglepő módon nem kérdezősködött tovább. Csak bólintott. Ezt megértem, Néha az embernek pontosan arra van szüksége, újrakezdésre. És szerintem bámulatra méltó, hogy te belevágtál. Sok embernek nincs hozzá bátorsága. Úgy gondolod? Nem gondolom, hanem tudom, felelte Joe. Szóval, mik a terveid mára? Amíg én nyavajgok, meg kicsomagolok, meg takarítok orvérzésig? Később majd be kell mennem dolgozni, de addig semmi különös. Míg el kell szaladnom a boltba pár dologért. A Fischerboltba mész, vagy be a városközpontba? Csak ide, Fischerhez. Találkoztál már a tulajjal? Az őszhajú fickóval? Kéti bólintott. Egyszer-kétszer. Joe kiítta a kávéját, betette a csészét a mosogatóba, majd felsóhajtott. Na, jó, mondta nem túl lelkesen. Elég az időhúzásból. Ha most nem kezdek hozzá, sose leszek kész. Kívánj nekem sok szerencsét! Sok szerencsét! Joe gyors mozdulatta, búcsut intett. Örülök, hogy megismertelek, Kéti! Kéti a konyhaablakból látta, hogy Joe kirázza az előbb félredobott szűnyeget. A nő egész barátságosnak tűnt, de ő nem volt biztos benne, hogy vágyik-e a társaságára. Talán jól jöhet, ha néha szomszédolhat egy kicsit, gondolta, de már igencsak megszokta az egyedüllétet. Ugyanakkor tudta azt is, hogy egy kisvárosban nem tarthat örökké az önként vállalt elszigeteltség. Hiszen muszáj dolgozni, a boltba járni, a jönnie menni a városban, az étteremben egyik-másik vendég már is megismeri. És nem tagadhatta azt sem, hogy jól esett beszélgetni joe -val. Valamiért úgy érezte, abban a nőben több rejlik, mint amennyi első ránézésre látszik. Úgy érezte, van benne valami. Valami bizalomgerjesztő. Bár maga sem tudta, miért gondolja ezt. Ezen kívül egyedülálló nő, ami határozottan előny. Két inkább meg sem próbálta elképzelni, hogyan reagált volna, ha egy férfi költözik a szomszédjába. Eltűnődött rajta, vajon miért nem fordul meg soha a fejében ez az esetűség. Kimosta a kávés csészéket, majd visszatette őket a fali szekrénybe. Ismerős volt a mozdulata, hogy reggeli után eltesz két csészét, és egy pillanatra rátörtek a hátrahagyott élet emlékei. Egymáshoz kellett préselni a két kezét, és vennie kellett néhány mély lélegzetet, hogy elmúljon a remegés. Két hónapja, még ez sem lett volna elég, sőt, még két hete is alig-alig tudott parancsolni a kezének. Örült, hogy már nem olyan elsöprő a szorongás rohamai, Ugyanakkor ez arra is utalhatott, hogy kezd megnyugodni, elkényelmesedni, és ezt ijesztőnek találta. Hiszen nem engedheti meg magának, hogy elkényelmesedjen, hogy lankadjon az ébersége. Ezzel együtt hálát adott a sorsának, hogy szószportba vetette. Ez a pár ezer lakosú történelmi városka pontosan ott fekszik, ahol a képferfolyó a partmenti hajózható csatornába torkollik. A széles járdák, árnyas fák, homokos talajban viruló virágok ez. Az ágakon spanyol moha nő, az aszott fatörzseken folytóbab kúszik fel. Kéti sokszor elnézte az utcán bicikliző labdát rugdosó fiúkat, és elálmélkodott azon, hogy szinte minden sarokra jut egy templom. Esténként tücskök ciripeltek, békák kurutyoltak, és Kéti arra gondolt, hogy ez a hely kezdettől fogva megfelelőnek tűnt. Itt biztonságban érezte magát. Egy Szószport valahogy, mintha hívogatott volna, mintha menedéket ígért volna neki. Kéti belebújt az egyetlen pár lábbeliébe, a viseltes Converse edzőcipőjébe, a fiókos szekrénye nagyrészt üresen állt, és a konyhában alig volt ennivaló, de amikor kilépett a napfényre és elindult a bolt felé, azt gondolta, ez az otthonom. Beszívta a játszint és a frissen nyírt fű illatát, és tudta, hogy évek óta nem érezte ennyire boldognak magát.